Чареватого князя Домініка Заславського, Коронного підчашого Миколая Остророга, Що похвалявся вченістю латинською, І коронного хорунжого заклятого мого ворога Недорослого Олександра Конецпольського. Перина, латина і дитина. Так прозвав я тих недолугих регіментарів На посміх козаць. Може, був би нам супротивником Вишневецький, однак панство не хотіло давати йому регіментарство, згадуючи, що всі найбільші повстання козацькі починалися в землях Вишневецьких і Навивайко, і Павлюк, і Остряниця. Виходило, що найжорстокіші гнобителі народу українського, українські ж магнати Вишневецькі, Хто панство не хотіло тепер зайвий раз дратувати народ наш Яремою, який знай твердий, що бунт треба гасити тільки кров'ю? Сейм у Варшаві засідав безперервно. Ім'я Хмельницького не сходило з уст. Біскуп Вроцлавський Миколай Гневаш нагадував слова пророка. виведу з них могутнього мужа воєвничого суддю і пророка Віщого і древнього, князя й дорадника, умного штукаря і проречистого словом. Колись старожитні, бажаючи представити, зобразити річ смутну й тяжку до направи, малювали дерева, обвішані плодами, а над ними горошину, що падаючи, оббиває ті плоди безжально. І підпис. Сталося. В горошині тій. Неймовірне ущільнення матерії, тяжкість усіх світів. Я мав стати тепер такою загрозливою горошиною над пишним деревом шляхецьким. Мене звали нечестивим тамерланом, зрадником, відступником. Ненавиділи мене, боялися, заламували у відчії руки, мовляв вітчизна їхня, що славилася і навіть перед могуттям султанів турецьких і багатьох інших монархів, тепер звитяжена простим козаком. Кисіль всклав оцейму лист до козаків, оминаючи мене, не називаючи ні мого імені, ні чину гетьманського, так ніби уже вмер я від самої ненависті панської. У тому листі писалося, що козаки тяжко образили річ посполиту, З'єднавши свої зброї з поганськими татарами, Допустилися стількох мордувань, Стільки землі понищили, Такі тлуни бранців християнських упровадили, Зламали узи присяги тому, Що серед них з'явилися призвідці, Які, підбуривши до роделі плебс, Спустошили кілька воєводства, Зневажили в деяких місцевостях святині і Юхаристію а також, перед чим здвигається розум, вигорів куща ж для святого причастя. Та все ж, коли виявлять хаяття і відшкодують усі втрати речі посполитої, коли покірливо попросять ласки, може все те їм забудуть і дарують. Тому нехай спокійно очікують королівських комісарів, погамують бунти, видадуть справців до рук комісарів, повернуть бранцю з розбитого війська, а в інших справах очікують вирішень комісії. Вже визначено слідом за регіментарями, які мали приборкати мене силою воєнною, і комісарів, що зазвичай завжди йшли слідом за військом, щоб затягнути на козацькій шиї зашмор, гардинацію, год і субмісії. Комісарами були наш родак, єдинокровний Адам Кисіль, під коморій Пшемийський Францішик Дубравський, під Мозерський Теодор Міхал Обухович і під столій Познанський Олександр Цельський. Початок комісії визначений на 23 серпня в Києві, а три регіментарі мали скупчити всі військову силу під Старокостянтиновим, мовляв, для враження. Для враження? Чи для помсти? Переговорю хотіли про людське око, а поки що кожен пхав річ посволиту на Марсову дорогу. Панство вважало чудом, що я не йшов у їхню землю після розгрому шляхетського війська, полонення гетьманів і смерті короля. Мовляв, зупинився стриманою рукою Всевишнього. Згодом знайдеться ще й такі дієписці, які докорятимуть мені за те, що війни вів тільки в своїй землі викликавши в ній страшну руїну. Але як же можна визволятися, ведучи війни в землі чужій? Справді, міг би я з підкорцення іти хоч і до самої Варшави, та не хотів ставати вульгарним загарбником. Стояв під Білою церквою і ждав, якою ж заспіває панство. Коли довинули чотири сеймових обрад, коли, окрім крутіства Киселевого, нічого мене почули, я, маючи таку змножену військову силу під рукою, поволі рушив Копавловачі, взміряючи на поле з найменням Гончариха, і став там обозом 7 липня. привітка взміряючи, прямуючи. Приквитав до себе своїх полковників, радився з ними, допитувався, як, де, коли. Сійливе товариство оточувало мене, а самій водокоряв що оточив себе не здібними, а тільки слухняними. А ж слухняні? Може, кривоніс? Чи не з негнучкою своєю шиї, Чи хитромудрий богун або неструджений струджений самоборець ганжа? І в кожного ж розум так і горить, і той їхній непослух хоча й гнівив мене попервах, то згодом примушував йти за ними. Вони були іскрою, від якої спалахувала чиста висока пожежа, а я ж без горіння не був би ні гетьманом, ні Богданом. Та все ж я знову став ободом і стояв цілих шість тижнів непорушно.